Що таке? Де горить? Але кощій безсмертний тільки верещав і розмазував сльози по неголених щоках. Та що таке? Що трапилось? Кощій безсмертний мовчки показав пальцем на свій годинник. Змій Горинич і баба Яга подивилися, потім, витягнувши шиї, глянули на свої годинники. Е, ясно. мовив горинич. Зіпсувався, сказала Яга, відстає на цілу добу Очі Кощія спалахнули Та ви що, це ж вічний годинник, хронометр безсмертя На транзисторах, він не може зіпсуватися Це ж не те, що ваші будильники-чортопхайки Ану вас, усе у вас, Кощій Кощійович, завжди вічне Безсмертне, все не може зіпсуватися, аж бридко. А бач, і зіпсувався. І я дуже рада, ото щоб ви знали і не нахвалялися. Баба Яга захихикала, трясучи головою і дзьобаючи себе носом у підборіддя. Ах, рада, скипів Кощій, може це ти і підстроїла кривобока. Брате, обернулась баба Яга до змія Горинича, «Він мене ображає! Захисти!» Змій Горинич випнув уперед підборіддя і підступив до Кощія. «Ображаєш, сестру, дівчину?» «Ху!» І він хукнув полум'ям просто Кощієві в обличчя. Та Кощій легко збив полум'я рукою і сказав «І ти, зміюка, з нею заодно!» Кощій схопив з протипожежного щита вогнегасник і тріснув ним Змія по голові. Змій крекнув і знову хукнув на кошія та промахнувся. І полум'я шугнуло на бабу Ягу. На її голові затріщало волосся і запахло смаленим. Ай! Моя зачіска! Ти. ти що? Баба Яга схопила з землі ступу і швиргонула її у змія Горинича. І знялася Веремія. А тепер швидше, сказав Мить Миттєвич. Поки вони б'ються, вони нічого не бачать. А Кощій забув замкнути двері вперед. Ми кинулися до розчинених дверей хати Кощія. Вскочили всередину. У кутку на підлозі лежала зв'язана тайфун Маруся. Хлопці! Радісно усміхнулася вона. І... Журавель замовк. «Що, що?» – нетерпляче спитав Марусик. Журавель зітхнув. І я прокинувся.